«Через вікно?» – запитала я, позираючи вниз із другого поверху. Загалом я не так уже й боялася висоти. Але через той факт, що тепер я могла настільки чітко бачити кожну подробицю внизу, перспектива значно менше приваблювала мене. Гостряки каміння на землі випиналися так, як я собі раніше й уявити не могла. Едвард усміхнувся. «Це найзручніший вихід. Якщо боїшся, я тебе сам винесу». Тепер, коли перед нами вічність, ти турбуєшся за ті кілька секунд, які у нас займе, щоб вийти через двері у двір, він трошки нахмурився. Внизу ренесмей Мейджикуб. А? Егеш. Тепер я чудовисько. І маю триматися подалі від усього, що може запустити мої інстинкти. А зокрема, від людей, яких люблю. Навіть від тих, яких я ще толком не знаю. А це нормально, що Ренес «Там, унизу, з Джейкобом», – прошепотіла я. Із запізненням втямила, що чула на першому поверсі либонь, саме Джейкобове серце. Я знову пильно прислухалася, але тепер розрізняла тільки одне стабільне серцебиття. Він її не так, щоб дуже любив. Едвардові вуста дивним чином напружилися. «Повір мені, вона у повній безпеці. Я точно знаю всі Джейкобові думки». «Так, звісно». Буркнула я та знову розвернулася. «Боїшся?» – кинув він мені виклик. «Трошки. Я не знаю, як...» А ще я спиною відчувала присутність нашої родини, яка мовчки спостерігала за мною. Здебільшого мовчки. Емет один раз уже не стримав тихенького гигутіння. Одна помилка з мого боку, і він качатиметься по підлозі. І тоді почнуть складатися анекдоти про єдиного в світі незграбного вурдалака. Крім того сукня, лебонь Аліса примудрилася натягнути її на мене, коли я взагалі нічого не тямила у вогні. Аж ніяк не пасувала, ні для стрибків, ні тим паче для полювання. Блідий, як блакитний лід, шовк в обтяжку. Для чого це вона мене так вбрала? Для вечірки опісля? «Слідкуй за мною», – мовив Едвард. А тоді цілком розкуто зробив крок із високого відчиненого вікна й упав униз. Я пильно дивилася, щоб запам'ятати кут, під яким він зігнув коліна, аби пом'якшити удар об землю. Звук його приземлення був зовсім тихим. Приглушений удар, мов хтось обережно причинив двері, або ж акуратно поклав книжку на столі. На вигляд було нескладно. Зціпивши зуби, щоб якнайшвидше зосередитися, я спробувала зимітувати його розслаблений крок у повітря. Га. Здавалося, земля наближалася так повільно, що я ще й чекала, аби поставити ноги. «А в які це туфлі?» – взула мене Аліса. «На шпильках?» Вона геть збожеволіла. Аби поставити ноги так, наче я роблю крок уперед на прямій поверхні. Я пом'якшила удар пальцями, щоб не зламати тоненьких підборів. Схоже, моє приземлення було таким самим тихим, як і Едвардове. Я усміхнулася до нього. «Справді. Просто». Він відповів з усмішкою. «Белло». «Що?» «Це було вельми граційно, навіть для вампіра». Я хвильку поміркувала, а тоді розцвіла. Якби він сказав просто так, то Емет би вже зараз реготав, але не схоже, щоб комусь було смішно. Тож його зауваження, Либонь, має під собою ґрунт. «Оце вперше за моє життя, чи радше існування, хтось ужив значення граційно щодо мене». «Дякую», – мовила я до нього. А тоді я одну по одній скинула туфлі з ніг і пожбурила назад у відчинене вікно. Мабуть, трохи засильно. Проте я почула, що хтось устиг їх упіймати, перш ніж вони пробили обшивку на стіні. Аліса буркнула. Її смак не покращився так, як рівновага. Едвард узяв мене за руку. Я й досі не могла не дивуватися шовковистості його шкіри, її приємній температурі, та помчав через двір до річки. Без жодних зусиль я прямувала за ним. Все, пов'язане з фізичними зусиллями, здавалося напрочуд простим. «Поплаваємо?» – запитала я, коли ми зупинилися на березі річки. «Щоб зіпсувати твою чарівну сукню? Ні, ми стрибнемо». Я стиснула в уста, зважуючи його слова. Річка була щонайменше ярдів 50 завширшки. «Ти перший». Він торкнувся моєї щоки, відступив на кілька кроків назад, швидко розігнався та стрибнув із плаского каменя, який глибоко сидів у березі річки. Я споглядала його швидкий рух, поки він летів понад водою, зробив сальто і зник поміж густого гілля дерев на тому боці річки. Показуха. Пробурмотіла я і почула його виразний сміх. Я відійшла на п'ять кроків і глибоко вдихнула. Зненацька я відчула тривогу. Не через те, що можу впасти або поранитися. Я злякалася, що розтрощу ліс. Це відчуття зростало в мені повільно, але я нарешті усвідомила в собі дику, шалену силу, від якої тремтіли члени. Я зненацька збагнула, що якби схотіла прокласти тунель попід водою, кіхтями викопати чи прогристи собі дорогу в її кам'яному дні, це б не забрало багато часу. Предмети довкола мене, дерева, кущі, каміння, будинок, усе тепер мало вельми вразливий вигляд. Сподіваючись, що на тому боці річки Есма нічого особливого не вирощує, я почала розганятись. І зупинилась, як стій, коли тонкий шов тріснув дюймів на шість вище стегон. Аліса. Ну, Аліса завжди ставилася до одягу, так, ніби його наступного дня слід викидати, що вдруге його не можна вдягати. Отож, це не має її засмутити. Я обережно нахилилася, взялася за непошкоджений шов, і легеньким рухом рвонула його до середини стегна. Тепер розрізи були однакові. Отак краще. З будинку долинув приглушений сміх, а хтось навіть скриготнув зубами. Сміх долетів із другого поверху вниз, а от із першого я дуже виразно вчула цілком інший, грубий, глибокий смішок. То Джейкоб також за мною спостерігає? Не можу уявити, що він зараз думає, чи що він досі робить у будинку. Я собі гадала, що наше воз'єднання, якщо він узагалі колись зміг би побачити мене, відбудеться у віддаленому майбутньому, коли я стану врівноваженішою, а час залікує усі рани, які я полишила в його серці. Я не озирнулася, щоб поглянути на нього, хвилюючись через можливі перепади настрою. Не варто дозволяти якійсь одній емоції, а взяти гору над моєю хисткою рівновагою. Джасперів страх тримав мене в напрузі. «Мені треба пополювати, перш ніж я візьмуся до інших справ». Я спробувала забути про все і по-справжньому зосередитися. Бело. гукнув Едвард із лісу. Голос його наближався. «Хочеш іще раз поглянути, як це робиться?» Але я все чудово пам'ятала певна річ. І не хотіла давати я метові нагоду ще більше позбиткуватися з процесу мого навчання. Стрибок пов'язаний із фізичними вміннями, отож має бути інстинктивним». Я глибоко вдихнула і помчала до річки. Коли не заважала спідниця, я сягнула води одним довгим стрибком. Він тривав якусь частку секунди, і воднораз нескінченність. І очі мої, і розум мій працювали так швидко, що відчували кожен крок. Я легко поставила праву ногу на рівному камені і доклала зусилля рівно стільки, щоб відштовхнути власне тіло, яке просто злетіло у повітря. Я зважала значно більше на ціль, ніж на зусилля, тож помилилася з розрахунку необхідної сили. Але, на щастя, помилилася не в мінус, а в плюс. Отож, хоча б не скупалася в річці. Відстанню 50 ярдів виявилася за легкою ціллю. Цей стрибок був дивним, запаморочливим, електризуючим, проте зовсім коротким. Минула одна секунда, і я вже була на другому боці. Я боялася, що щільні зарості, які підступали до води, заступлять мені дорогу. Проте вони навпаки, тільки допомогли. Коли я летіла до землі, то зовсім легко і природно, витягнула одну впевнену руку і ухопилася за зручну гілляку. Потім гойднулася, відпустила гілку і приземлилася на пальці. За 15 футів від землі, на широкій гілці сихтінської ялини. Відчуття було фантастичним. Крізь дзвінки звук мого задоволеного сміху пробивався інакший шум. Це Едвард гасав у пошуках мене. Мій Бок був удвічі довшим за його. Коли він підбіг до дерева, де я сиділа, очі його були розширені від подиву. Я спритно зістрибнула з гілки обічнього, безшумно приземлившись на пальці. «Добре в мене вийшло?» – запитала я, від збудження прискорено дихаючи. «Дуже добре», – схвально усміхнувся він. Але надбалий тон суперечив здивуванню в очах. «Можна ще раз?» «Зосередься, Белло. Ми ж на полюванні». «О, так», кивнула я. «На полюванні». «Тримайся за мною, якщо зможеш». Вишкірився він, зненацька змінивши свій тон на глузливий, і помчав геть. Біг він швидше за мене. Я не могла уявити, як йому вдавалося переставляти ноги з такою неймовірною пруткістю. Але я й близько не могла повторити це але я натомість була дужчою, отож кожен мій стрибок був утричі довшим за його. І я полетіла крізь живе зелене павутиння обічнього, а не позаду. На бігу я не могла стримати схвильованого сміху, але сміх не заважав зосередитися і не сповільнював руху. Нарешті я спромоглася втямити, чому Едвард на бігу ніколи не врізався в дерева. Це питання в попередньому житті залишалося для мене загадкою. Відчуття було особливим, Баланс між швидкістю і чіткістю. Адже, поки я пролітала над, під та крізь густий підлісок, зі швидкістю, від якої все навкруги мусило б перетворитися на розмиту зелену піну, я насправді ясно бачила кожен найменший листочок на кожній найменшій гілочці, на кожному найменшому кущику, який минала. Вітер, спричинений моєю пруткістю, здував назад волосся і розчахнуту сукню. І хоча я знала, що такого не може бути, його доторк до шкіри видавався теплим. Так само, як і жорстка земля попід моїми босими ногами, не могла здаватися м'яким оксамитом, а віття, яке хльоскало мене по обличчю, не мало би бути схожим на дотик лагідної пір'їни. Ліс видавався мені набагато заселенішим, ніж зазвичай. Крихітні істоти, про чиє існування я й не підозрювала, ховалися поміж листя довкруж мене. Всі вони завмирали, коли ми пролітали повз, а дихання їхнє прискорювалося зі страху. Тварини реагували на наш запах набагато мудріше, ніж люди. На мене їхній запах мав цілком протилежний вплив. Я чекала, коли вже нарешті задихаюся, проте дихалося мені зовсім без зусиль. Чекала, коли почнуть пекти м'язи, але здавалося, що більше я звикала до бігу, то далі зростала моя міць. Мої стрибки видовжувалися, і незабаром уже Едварду довелося нас доганяти мене. Я знову захоплено зареготала, відчувши, що він уже пасе задніх. Мої босі ноги торкалися землі так рідко, що враження було, я радше лечу, ніж біжу. «Било». Сухо покликав він, рівним, навіть лінивим голосом. Більше кроків не було чути. Він зупинився. Якусь мить я вагалася, чи варто коритися. Але зітхнувши, я крутнулася і легко плигнула до нього. Ярдівна сто назад. Очікувально поглянула на нього. Він усміхався, вигнувши брову. Він був таким бродливим, неможливо було погляду відвести. «Ти збираєшся полювати в нашій країні?» Зачудовано запитав він. «Чи плануєш до вечора вже бути в Канаді?» «І тут непогано. Згодилась я, зважаючи менше на те, що саме він говорив, а більше на заворожливу плавність, із якою ворушилися його вуста». Важко було зосередитися, коли моїм новим очам усе видавалося таким свіжим. На що ми полюємо? На Лося. Я гадав для першого разу, підійде щось легеньке. Він не договорив, помітивши, як звозилися мої очі на слові «легеньке». Але я не збиралася сперечатися. Коли я знову згадала про Спрагу, вона, здавалося, затьмарювала кожнісіньку думку в моїй голові. Домішувалася до значно приємніших думок про біг і про Едвардові вуста, і про поцілунки, і про... Ця палюча спрага. Я не могла відмахнутися від неї. «Постій хвильку, спокійно», – мовив Едвард, легко поклавши долоні мені на плечі. Від його дотику жага миттєво притлумилася. «А тепер заплющ очі», – пробурмотів він. Коли я скорилася, він підняв долоню до мого обличчя і погладив мене по І Я відчула, як прискорилося моє дихання, і очікувала, що зараз почервонію, знаючи, що цього ніколи не станеться. «Слухай», – звелів Едвард. «Що ти чуєш?» «Усе», – могла б я відповісти. Його довершений голос, його подих, як торкаються одна одної його губи, коли він говорить. Шепіт пташок, які чистять пір'ячко в Верховітті. Їхнє швидке серцебиття, шелест кланових листків, тихеньке тріскотіння мурах, які прямують вервечкою стовбуром найближчого дерева. Але я знала, він має на увазі щось особливе, отож дозволила вухам захопити побільше віддалених звуків, шукаючи чогось інакшого, ніж легенький шум життя навколо мене. Десь неподалік була відкрита місцина. Звук вітру над полем трави був зовсім інакшим. І невеличкий струмок із кам'янистим дном. І звідти від води Луна в плюскіт язиків, які хлептали воду. І голосне биття важких сердець, які качали широкі потоки крові. Митєво, в мене немов набрякло горло. На березі струмка, на північному сході? Запитала я, досі не розплющуючи очей. Так. Схвально мовив він. А тепер дочекайся подову вітру. Що ти відчуваєш? Здебільшого його запах. Квітково-медовий, настояний на сонці. А ще густий земляний дух гнилезної моху, Смоли вічно зелених дерев, м'який, майже пряний аромат гризунів поміж коріння дерев. Та коли я вдихнула глибше, відчула запах чистої води, він незважаючи на спрагу, зовсім не привабив мене. Я зосередилася на воді і відчула пахощі, які либонь були пов'язані зі звуком хлепчучих язиків і стуком сердець. І ще один теплий дух, густий і ясний, дужчий за всі інші. І все ж таки не принадніший, аніж запах від струмка, він хихикнув. Знаю, доведеться звикати. Троє, спробувала вгадати я. П'ятеро. Ще двоє ховаються поміж дерев позаду решти. Що я маю робити? У голосі його явно прозвучала усмішка. А що б тобі зараз хотілося зробити? Я хвильку поміркувала, дослухаючись із заплющеними очима й принюхуючись. Ще одна хвиля пекучої спраги затьмарила мою свідомість, і раптом теплий і ясний запах уже не був таким непривабливим. Нарешті щось гаряче і вологе потрапить у моє пересохле горло. Очі мої різко розплющилися. «Поменше думай», – попередив мене Едвард, забираючи долоню від мого обличчя і роблячи крок назад. «Просто віддайся на волю інстинкту». Я дозволила собі прямувати на запах, майже не усвідомлюючи власного руху. Коли, мов привид, полетіла пагорбом униз до дзюркотливого струмка. Моє тіло самочинно припало до землі. Я мить повагалася на узліссі. Здалеку я помітила величезного лося з розгалуженими рогами, які вінчали його голову. Він стояв на краю води. Четверо інших, мов тіні, вже ліниво прямували на у ліс. Я зосередилася на запаху цього лося, на гарячій точці, на його косматій шиї, де тепло пульсувало найдужче всього на всього тридцять ярдів, два-три кроки розділяли нас. Я напружилася для першого стрибка. Та щойно моїм я загрупувалися війну в дужчий вітерець цього разу з півдня. Не замислюючись, я вистрибнула з-поміж дерев на стежку перпендикулярно до мого початкового напрямку, злякавши лося, який помчав униз, і помчала за новим, значно принаднішим запахом. Це був не вибір. Нагальність. Запах цілковито керував мною. Тільки одна думка билася в голові, коли я винюховувала цей слід. Спрага і дух, який обіцяв утамувати її. Жага дедалі дущала, вона зробилася такою болючою, що в мене переплуталися всі думки, і я, мимоволі, згадала відчуття вогню у венах, спричиненого отрутою. І тільки одне зараз могло збити мене з курсу. Інстинкт потужніший, важливіший, ніж потреба загасити полум'я. Інстинкт самозахисту від небезпеки. Інстинкт самозбереження. Знагле я усвідомила, що мене переслідують. При запаху, якому неможливо було опиратися, боролася з імпульсом розвернутися й боронити намічену жертву. У грудях загуркотів звук, губи самі собою розтулилися, застережливо оголюючи зуби. Кроки мої сповільнилися, а потреба захистити власну спину, боролася зі спокусою втамувати спрагу. І тут я вчула, що переслідувач наздоганяє мене. Отож самозахист переміг. Я крутнулася на місці, і гарчання вихопилося з глотки. Дикий тваринний рик, який зірвався з мого власного горла, був таким несподіваним, що я затнулася. Він розтривожив мене. І водночас на секунди просвітлив мою голову. Спричинене спрагою помутніння відступило, хоча сама спрага й досі пекла. Вітер змінився. Він кинув мені в обличчя пахощі землі й близького дощу, звільняючи від принади отого другого запаху. Такого смачного, що міг належати хіба що людині. Едвард вагався за кілька кроків од мене, піднявши руки, наче хотів обійняти мене. Чи стримати мене. Обличчя його набуло обережного і напруженого виразу. Я аж від жаху завмерла. Я усвідомила, що ледь не напала на нього. З усиллям я вистрончилася, відкинувши захисну позу. Затамувавши подих, я намагалася зосередитися на чомусь іншому, бо мене страшно лякала сила запаху, яка долинала з півдня. Едвард помітив, що на обличчі моєму знову з'явився осмисленний вираз. Отож, зробив крок до мене, опустивши руки. Мені слід негайно забратися звідси. Прошипіла я крізь зуби на останньому подиху. На його обличчі застиг уражений вигляд. Ти здатна упиратися? Я не мала часу перепитувати, що саме він має на увазі. Знала, що змога мислити ясно триватиме доти, доки я зможу змушувати себе не думати про... Я знову помчала, просто рвонула на північ, намагаючись концентруватися на тиснєві в грудях, яка, я гадала, викликана нестачею повітря. На меті я мала відбігти геть якнайдалі, щоб не відчувати звабливого запаху, щоб я просто не могла його внюхати, навіть якщо знову мною опанує інстинкт. Вдруге я усвідомила, що мене переслідують, але цього разу в мене не сталося нападу божевілля. Я боролася зі спокусою втягнути носом повітря, щоб пересвідчитися. Мене наздоганяє Едвард. Мені не довелося боротися надто довго. Хоча я мчала як ракета, прокладаючи крізь гущавину найпрямішу можливу стежку, незабаром Едвард порівнявся зі мною. Нова думка вразила мене, і я зупинилась як у рита. Я вже була певна, що тут поблизу ніде немає спокуси, проте про всяк випадок затамувала подих. Едвард проскочив повз, здивований через мою наглу зупинку. Він розвернувся і за секунду вже був побіля мене. Поклав мені руки на плечі і втупився в очі. Шок усе ще переважав на його обличчі. «Як тобі це вдалося?» Вимогливо запитав Едвард. «Але ж ти піддавався мені раніше?» Кинула я у відповідь, ігноруючи його запитання. А я гадала, що це моя власна заслуга. Коли я розтолила рота, то відчула повітряний смак – Тепер до нього нічого не домішувалося. Жодного принадливого запаху, який спокушав мою спрагу. Я обережно вдихнула. Він стинув плечима і похитав головою, наче не хотів, щоб його відволікали. Бело, як це тобі вдалося?» «Втекти?» Я затамувала подих. «Але як ти не піддалася на поклик полювання?» «Коли ти опинився в мене за спиною, мені так соромно». «Навіщо ти вибачаєшся переді мною?» Це саме я припустився жахливого недбальства. Я гадав, що ніхто не зможе так далеко відхилитися від головних стежок. Але ж я мав спершу перевірити. Яка дурна помилка. Тобі не слід переді мною вибачатися. Та я ж ричала на тебе. Мене досі жахала думка, що я була здатна на таке блюзнірство. Так, певна річ. Але ж це природно. Проте я ніяк не збагну, як тобі вдалося втекти. Що ж ще я могла зробити? Його поведінка заплутала мене. Що ж він очікував від мене? Там же міг бути хтось із моїх знайомих. Він налякав мене, раптом вибухнувши голосним реготом, закинувши голову назад і сколихнувши луною верхівки дерев. «Чого це ти смієшся з мене?» Він миттю зупинився, і знову вираз його став сторожким. «Тримай себе в руках», – подумки наказала я собі. Слід держати свої емоції під контролем. Наче я була молодим вовкулакою, а не вордалаком. Я сміюся не з тебе, Белло. Я регочу, бо я в шоці. А в шоці я, бо цілковито вражений. Чому? Ти не повинна мати здатність так реагувати. Ти не повинна бути такою врівноваженою. Ти не повинна мати змогу стояти отут зі мною і обговорювати це спокійно та холоднокровно. Ба більше... Ти не повинна була виявити здатність перервати полювання, коли у повітрі витав запах людської крові. Навіть старим вампірам не так легко це зробити. Тому ми завжди дуже обережно обираємо місця для полювання, щоб не наражатися на спокусу. Белло, ти поводишся так, ніби прожила десятки років, а не дні. О, але ж я заздалегідь знала, що буде нелегко. Ось чому я весь час була на поготові. Я очікувала можливих труднощів. Він знову притулив долоні мені до обличчя, а в очах його застиг подив. «Скільки б я віддав за можливість зазирнути тобі в думки хоча б на мить!» «Який потужний вияв емоцій! Я була готова до спраги, але не до цього. Настільки була певна, що коли він знову торкнеться мене, я відчуватиму зовсім по-іншому. Ну, щиро кажучи, я й відчувала по-іншому. Дужче». Я потягнулася, щоб торкнутися його гладкого обличчя. Пальці пробігли по його вустах. Я гадала, що не звідаю нічого такого ще довгий-довгий час. Невпевненість додала моїм словам запитальної інтонації. «Але я й зараз хочу тебе!» Він вражено кліпнув. Як ти можеш думати про це? Невже тебе не мучить нестерпна спрага?» «Звісно, мучить, коли він про неї згадав». Я спробувала ковтнути і зітхнула, заплющивши очі, щоб зосередитися. Я дала власним відчуттям вишикуватися довкруж мене, готова до відсічі, якщо ще один звабливий заборонений аромат атакує мене. Едвард опустив руки і затамував подих, поки я принюхувалася до найтонших запахів у зеленому павутинні життя, просіюючи запахи і звуки, і шукаючи чогось, що хоч якось може втамувати мою спрагу. На сході я відчула щось відмінне, якийсь слабкий і віддалений натяк. Очі мої миттю розплющилися, але я й досі перебувала під владою інших відчуттів, коли розвернулася й безшумно помчала на схід. Пагорб вивищувався переді мною, і я зігнулася до землі, як хижий мисливець, готовий до стрибка, іноді заскакуючи на дерева, де так було легше продиратися. Я радше відчувала, ніж чула, що Едвард поруч зі мною. Він мовчки летів поміж дерев, дозволяючи мені вести вперед. Що вище ми забиралися, то рідшем ставав ліс. Дух гниття й смоли ставав дедалі відчутнішим. Так пахнула стежка, якою я прямувала. Теплий запах гостріший, ніж дух лося, і значно принадніший. Ще кілька секунд, і я змогла розрізнити приглушені кроки великих ніг. Звук набагато тонший, ніж стукіт копит. Цей звук лунав з висока з-поміж гілля, а не з землі. Інстинктивно я також метнулася в гущавину, щоб захопити стратегічну позицію повище у сріблястій глиці. Тепер м'які кроки лап опинилися піді мною, а насичений запах був зовсім близько. Очі мої відшукали рух, пов'язаний зі звуком кроків, і я помітила рудовато-коричневу шубку великої пуми, яка скрадалася по широкій гілці ялини ліворуч від мене. Вона була величезною, «Мабуть, у четверо більшою за мене». Очі її прикипіли до землі внизу. Велика кішка також полювала. Я вловила запах чогось меншого, який домішувався до аромату моєї здобичі. Тваринка ховалася у заростях попід деревом. Хвіст пуми сіпнувся, коли вона приготувалася до нападу. Легким стрибком я злетіла в повітря та приземлилася на гілці, де сиділа пума. Вона відчула, як здригнулася гілка, Миттю розвернулася і нявкнула від подиву та злості. Вона виставила пазурі, очі її палали люттю. Напівбожевільна від спраги, я проігнорувала виставлені ікла та вигнуті пазурі і кинулася на неї, збивши нас у на землю. Бійки як такої не було. Гострі пазурі заледве могли подряпати мою шкіру, а зуби не здатні були мені вп'ятися ні в плече, ні в горло. І вага її не тиснула на мене. Зуби мої безпомилково знайшли її шию. Інстинктивний самозахист був, жалігідно, слабким проти моєї емоції. Щелепи мої зімкнулися точно в тому місці, де тепла пульсація була найсильнішою. Зуби прошили тіло, може, масло. І клабули мов сталеві леза. Вони роздерли хутро, і лі, і м'язи так, ніби їх там не було. Смак був якимсь не таким, але кров була гарячою і вологою, і вона погамувала, Шарпку кусючу жагу за кілька жадібних ковтків. Спротив пуми дедалі слабшав, а крики захлинулися. Тепло крові розлилося по моєму тілу, зігрівши з голови до самих п'ят. Я випила пуму, так і не втамувавши спраги до кінця. Згага знову охопила мене. Щойно я з відразую скинула безкровне тіло собі під ноги. Як я після цього і досі можу відчувати спрагу? Швидким рухом я вистрончилася. Стоячи я збагнула, що вся вимастилася. Я витерла обличчя тильним боком долоні та спробувала обтрусити сукню. Кіхті, які не змогли вразити мою шкіру, були набагато ефективнішими у двобої із сукнею. «Хм...» hmm. – муркнув Едвард. Я поглянула вгору й побачила, що він ліниво прихилився до дерева, задумливо роздивляючись мене. Гадаю, в мене могло вийти і краще. Я вся була вимащена землею, Волосся скуйовджене, сукня в крові, висить подертими клаптями. Едвард ніколи не приходив після полювання в такому вигляді. «У тебе вийшло просто чудово», – запевнив він мене. «Просто мені було набагато важче спостерігати за тобою, ніж я очікував». «Мої брови спантиличено полізли вгору». «Це суперечить моїй природі», – пояснив він. «Дозволити тобі боротися з пумою. Мені весь час кортіло втрутитися». «Ну й дурниця». Але старих звичок важко позбутися. Проте мені подобаються зміни, які ти внесла в сукню. Я б либонь, почервоніла, як би могла. Отож я змінила тему. Чому я й досі не напилася? Бо ти перволіток. Я зітхнула. І гадаю, поблизу немає побільше пум. Цих гірських левів. Але повнооленів. оленів. Я скривилася. Запах у них не дуже. Вони ж травоїдні. М'ясоїдні на запах більше схожі на людей. «Пояснив він. Не так уже й схожі. Заперечила я, намагаючись не згадувати звабливого запаху». «Можемо повернутися», – серйозно сказав він, але в очах читалося глузування. «Хто б там не був, якщо це чоловіки, вони не заперечуватимуть і проти смерті, якщо вона прийде від твоєї руки». Він окинув оком мою пошарпану сукню. «Ба більше, гадаю, щойно вони угледять тебе, то подумають, що вже померли й опинилися на небесах». Я закотила очі й фиркнула. «Ліпше ходімо полювати на смердючих травоїдних». Дорогою додому ми натрапили на велике стадо мулів. Цього разу Едвард полював разом зі мною, бо я вже інстинктивно знала, що робити. Я завалила величезного мула, вимастившись чи не більше, ніж із пумою. Він же випив двох, перш ніж я упорилася з одним. І жодна волосинка не вибилася з зачіски, жодна пляма не з'явилася на білій сорочці». Він погнався за переляканим стадом, яке розбігалося в різнобіч. Але цього разу замість полювати, я уважно спостерігала, як йому вдається робити це так охайно. Щоразу, коли я не хотіла, аби Едвард, вирушаючи на полювання, залишав мене вдома, в душі я насправді відчувала полегшення. Адже була певна, що видовище налякає мене. Нажахає, що після цього видовища я нарешті почну сприймати його, як вурдалака». Звісно, коли я сама перетворилася на вурдалака, враження були зовсім іншими. Але я мала сумніви, що навіть мої колишні людські очі не змогли б сприйняти краси цього полювання. Спостерігати за Едвардом на полюванні подарувало мені на диво чуттєве задоволення. Його плавні стрибки нагадували блискавичні атаки змій, руки його були напрочуд упевнені, сильні, невідворотні. Його повні губи мали бездоганний вигляд, розтуляючись і оголюючи глянцові зуби. Він був просто блискучий. Знагла я відчула воднораз гордість і жадання. Він належав мені. Ніщо тепер не зможе роз'єднати нас. Я тепер була занадто дужа, щоб хтось спромігся відірвати його від мене. Він рухався блискавично. Обернувся і зацікавлено поглянув, як я пожирала його очима. Більше не мучить спрага. Запитав він. Я знизала плечима. Ти відвернув мою увагу. Ти набагато краще пораєшся із цим, ніж я. Століття практики. Усміхнувся він. Очі його набули приємного відтінку золотавого меду. Одне століття. Виправила я його. Він засміявся. На сьогодні досить? Чи хочеш продовжити? Досить, гадаю. Я почувалася ситою, можна сказати, натоптаною. Я не була певна, скільки ще рідини вмістить мій шлунок, але спрага в горлі була ледве приглушена. Проте знову ж таки, я знала, що згага – невіддільна частина мого нового життя, варта всього іншого. Мої відчуття були під контролем. Можливо, відчуття безпеки було оманливим, але справді приємно було усвідомлювати, що сьогодні я нікого не вбила». «Якщо мені вдасться цілком уникати незнайомих людей, може я витримаю близькість вовкулаки і дитини-напіввампіра, яку я любила. Я хочу побачити Ренесме», – мовила я. Коли спрага моя дещо вгамувалася, хоча й близько не зникла, мені важко було викинути з голови свої нещодавні хвилювання. Я хотіла примирити незнайомку, яка була моєю дочкою, і з тою істотою, яку я любила ще три дні тому». «Так дивно, так неправильно, що її більше немає в моєму лоні». Зненацька я відчула порожнечу й неспокій. Едвард простягнув мені руку. Я взяла її. Шкіра його здавалася теплішою, ніж перед тим. Щоки його трішки зарум'янилися, а круги під очима зникли. Я не змогла втриматися і погладила його по щоці. І ще раз. І коли я вдивлялася в його блискучі золоті очі, то мало не забула про своє попереднє прохання». Було майже так само важко, як не піддатися спокусі людської крові. Проте я якимсь чином пам'ятала про те, що маю бути обережною, коли звелася навшпиньки і охопила його за шию руками. Ніжно. А Він не так вагався, відповідаючи на мій рух. Руки його зімкнулися в мене наталії і міцно притиснули мене до тіла. Вуста вп'ялися в мої, але відчуття було надиво м'яким». Мої ж губи більше не повторювали форму його вуст. Вони тримали власну форму. Як і раніше, у мене було враження, що дотик його шкіри, вуст, долонь, проникав крізь мою гладеньку тверду шкіру до самих кісток, до самого мого нутра. І я й не уявляла, що зможу кохати його більше, ніж уже кохала. Стара моя свідомість не могла вмістити стільки кохання. Старе моє серце не було достатньо міцним, щоб витримати його. Можливо, саме ця частка мене старої перенеслася в нове життя, аби посилитися, як співчуття у випадку з Карлайлом чи відданість у випадку з Есме. Либо я ніколи не відкрию собі незвичайних здібностей, як Едвард Аліса чи Джаспер. Може, я просто кохатиму Едварда більше, ніж будь-хто кохав в історії світу. Мені цього досить я дещо пам'ятала. Як накручувала його волосся собі на палець, як гладила пучками його груди. Але здебільшого відчуття були новими. Він сам був новим. Це було цілком нове відчуття, коли він цілував мене так безстрашно, так міцно. Я відповіла на цей міцний поцілунок і знагла відчула, що ми падаємо. «Ой!» – скрикнула я, і він розреготався піді мною. «Я не хотіла тебе отак перекинути. З тобою все гаразд?» Він погладив мене по щоці. «Трохи краще, ніж гаразд», – відповів він, і раптом на його обличчі з'явився збентежений вираз. «Принесме?» – запитав він непевно, наче чекаючи підтвердження, що саме цього я найбільше хотіла в цю мить. Важко було відповісти, адже мені одночасно кортіло безліч речей. Не скажу, що його дратувало зволікання другою додому, і важко було думати про щось інше, окрім дотику його шкіри до моєї. Від сукні вже мало що залишилося. Але згадка про Ренесме до народження й після дедалі більше здавалася сном, здавалася нереальною. Всі мої спогади про неї були людськими спогадами. У них було щось штучне. Ніщо не видавалось явним, поки я не побачила його новими очима, не торкнулася новими руками. Щохвилини реальність моєї маленької чужинки дедалі більше віддалялася від мене. Ренесме. Погодилась я сумно, скочила на ноги і потягнула Едварда за собою.